Феномен близнюків У 1979 році досліджували двох близнюків – Джима Левіса та Спрінгера. Одразу після народження брати були розлучені, виховувались у різних сім'ях. У віці 39 років вони випадково зустрілись. Дослідники були вражені збігами у їх житті. Здавалося, що не обійшлося без містики. Обидва хворіли однаковими хворобами. Одночасно набирали вагу. У них були однакові захоплення, палили однакові сигарети. Протягом декількох років проводили відпустки в одних і тих же місцях. Обидва мали звичку гризти нігті, а перед їх будинками були майже однакові чудові зелені лужки. У кожного у дворі під деревом стояла біла лава. Та й на цьому збіги не кінчаються – Обидва були двічі одружені, їх дружини мали однакові імена і колір волосся. І таких випадків із життя близнюків дослідникам відомо дуже багато. Припущення сучасних учених Відомо, що близнюки мають не тільки зовнішню схожість, а також характерів, смаків, звичок. Цю схожість частково вони отримують з генами батьків. Але ще не все з'ясовано. Чому, наприклад, виховуючись у різних сім'ях, близнюки інколи набувають однакових смаків та звичок? Крім того, відомі випадки, коли один з розлучених близнюків гине, то інший саме в цей час почуває себе дуже погано. І хоч сучасним вченим дуже багато відомо про природу близнюків, залишаються ще питання, на які вони мають різні погляди, і питання, на які немає відповідей. Самозаймання Приблизно у середині 20-го століття у штаті Пенсильванія в США стався випадок, який неприємно вразив людство своїм феноменом. Справа в тому, що домашній лікар у минулому Джон Ірвін Бенті у віці майже 90 років був інвалідом і пересувався за допомогою протезу. Та одного разу Джон Ірвін зник. В його будинку була знайдена тільки жменька попелу, а поряд потемніла від високої температури нижня частина протезу. Так був зареєстрований страшний феномен самозаймання людини. Пояснення сучасних учених Таке трапляється дуже рідко, і тому цей феномен залишається майже недослідженим.